Emlék a háborúról, mely a legtöményebb élet, mert a legjelen valóbb halál, melynek minden perce magában hordja azt a lehetőséget, hogy ő lesz az utolsó, ezért lesz egyszerre olcsó és drága az időd, melynek csak reggele van, és csak a mai reggel a reggele, mert hogy dele délutánja, estéje, másnapja lesz-e, vagy pláne utánja, azt sose firtasd mert csak azt a percet, vagy azt az öt percet, vagy azt a negyed órát akarod túlélni, melyben ha szomjadra vizetihatsz, ha megéhezve jól lakhatsz, ha hidegvette tenyérrel parás fölé ha elfáradva egy kukoricásban hanyat fekhetsz, azt hiszed nincs a föld kerekén boldogabb, mely a végletek állandó egyidejűsége, egyszerre a veszélytő rettegés és a veszély semmibevevése, egyszerre a számító hidegfejű önzés és az utolsó cigarettát körbeadogatása, egyszerre társad megmentése akár az életed árán és társad eltaposása, hogy nyomorult irhádat mencst, melynek nincs se valószínűsége, se valószínűtlensége, mert minden egyformán lehetséges, egy szelid domb hajlatán heverészni a kukoricásban, s hazagondolni a békés bárányfelhős ég alatt, és egy szempillantás múlva hővé és fényé válni, meg ami még abból a hazaküldött gondolatból megmaradt, melynek egyetlen mentsége, értelme, jogosultsága az lehet csak, hogy annyi tömérdek háború után az összes háború utolsója legyen, mert nincs, aki túlélje, mert a pusztító jobban belepusztul az általa okozott pusztulásnál, mert a sebesült elvérzik a kukoricásban jeltelenül és névtelenül, mert nincs, aki kukoricát törni, őt elföldelni fölötte mondani jönne. És mert nem csak a rokkantja rokkant meg holtáig, hanem az épségben túlélő is holtáig viseli a túlélők testet lelket roncsoló bűntudatát, amit ő te is. Akinek hét horzolóak akna kívül egy hajatszálas se görbült még tíz, húsz, harminc esztendő múlva is arra riadsz föl álmodból, hogy egy jajferi Feri, hol vagyot ordítottál? És nézel a sötétbe, és kérded, hogy mit keresek én itt? Miért viselem arcomat nevemet, mikor a tiédre nem emlékszik senki? Miért is nem döglöttem meg veled, hogy emlékedet ne kelljen viselnem? s lennék a nemlétben névtelen, büntelen, akinek a húsa már lefoszlott, szaga is eloszlott. Csontjai szétgurultak a kukoricásban.